you yeah. In a brotherhood of man, there is a that comes from Africa, and is shining around the world. Let all the colors speak of pride joy, in a voice that must be heard. Net so na 7, 19 uur Central African Time Suid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakel op Net Radio SA Net Radio SA En jy luister na die program Stem van hoop Elke sondag hier die tyd Verskoondag <coughs> terwijl ek so versporing maak, wil ek ook so net gesê, my stem is nie van die beste op die oorlik nie, so bykie aangetast, denk, postnasale drip, en dat so klein, bykie larangitis daarby, ek weet nie, en uh, ek het al allerhande soort van goed probeer, het sit juist hier met so warm drankje by my, om so nou, om daar een te vat, so, Verskoon dit maar, asjeblief. Hierdie tyd van die aars het ons allemaal met, bekie, met een bykie verskoon. Ek wil jou baie welkom sê, waar jy ook al ingeskakel is. Dit vir my baie lekker en aangenaam. Ek kon al sien, uh, Corrie Slabbert het vir my al so'n uitdruk gestuur van al die verskillende lande waar die mense inskakel en ek kon nou nie sien dat daar nie een land is wat inskakel en so dit lyk vir my ons team trek weit hier in Zuid-Afrika al die verskline dorpe hier stede en dan ook in die buitenland almal het die voorrecht om te kan inskakel en ek wil hy moet dit onthou want dit is een schending poging hierdie hierdie gedeelte wat ek gewoon ook is is ee kerk eers dan maar vir elektronies omdat dit nou nie een klipgebouw is nie en ons maak gebruik dan van die radio, die internet radiogolwe, so ons kerk is werkelijk sonder grense daar is nie grense nie die, die bedoelende, daar is die landsgrense nie, dit is reg oor die ganse Wereld. ons kan met enig iemand contact maak of kom ons sê dat andersom enig iemand anders ergens op die aarde kan met ons contact maak statistiek sê ook dat daar so 2 biljoen mense wat gebruik maak van slimfone so op die oomblik is daar dalk mense wat nou luister per slimfone dan is jy deel van die statistiek wat jy wil waarskijnlijk angroeid so 2 biljoen en jy was nou alweer meer as 2 biljoen maar dan het ons nou nog nie ees gepraat van by voorbeeld een tablet of een skootrekenaar of enig ander rekenaar waarop jy per internet kan luister na ons radio net radio SA die webwerf is www net radio SA al is klein letterkies, 1 woord, punt CO, punt Z, A mens moet ons jou bekeer rondkrap en rondblaai op die blad ons gee om vir jou oor, rechtig waar, as jy nou luister knik jy sê gee om vir jou, die vir jou met die liefde van die Heer Jezus en wil jou graag bedien jou graag bedien en as hierdie radio vir jou betekenisvol is, dan wil ek vraag, maak vriende, loer op die webwerf, kyk een bykie na die verskillende programme, die verskillende persoene wat uitsaai die omhoopers, hulle besonderhede is ook daar, jy kan contact maak, jy kan byvoorbeeld hier ook op die kletskamer, ons het die kletskamer, waar as jy by Facebook As jy daar inskakel, dan kyk jy maak net daar, net radio SA, jy by die soek engine, jy kyk nou net tik daar die naam daarin en dan iemand sy so jy het inlaat, en dan kan jy heerlijk lekker saam gesels. Jy kan vraag vraag, jy kan inzette lever, ek wil graag hee dat dit een twee gesprek moet wees, ek het ook een boete braamsel hier wat so van tyd tot tyd uh, inskakel, ek weet nie of hy nou ingeskakel is nie, ons ingeskakel is braam dan wil ek net sê baie welkom vanavond en mag dit vir jou aangename tyd wees hier saam met ons, ek het gekyk na jou vraag wat jy gevraad ek sal by jou volgende geleentheid een bykie meer diepsinnig op daar die vraag van jou ingaan wat een uh, belangrike vraag is. Hy het een vraag gevraag oor die opstandingslicham en die gevolge bijvoorbeeld van verassing, of dit nou een ander uitwerking daarop sal he. Ek weet, in die oortuigingen daar oormak sal dit uit die skrifbegrond en vir jy daar inlig dan, bram as jy my so'n bykie geleentheid sal geef, om net, sê maar, talk tv is daar om morgen is, morgen aand, Tijdens ons oordenking So die programme wat ek uitsa uh, Op een maandag Aand 19 uur, hierdie snelle tyd Oordenking En dan op Dinsdag As ek moet nou net Alles mooi met mekaar hou, ek denk op Dinsdag is dit ook so, jy moet maar Net saam so met my kyk op Die rooster van ons radio Wat by www.netradio.sa op te Siene is, jy kan nie daar rond kyk sal self die program sien en op dinsdag dus dan die selfde tyd en op woensdag is dit ook weer 19 uur maar dan is die program so naam Israel van die bybel en wil ek dan graag meer concentreer op Israel en ook oor bepaalde onderwerpen in die bybel maar vooral oor Israel geografie, dorpe en so meer, my eie bezoeken daaraan en miskien is daar een bykie nostalgie ook daarin vir jyself as jy ook die land bezoek het en ek hoop ek kan jou dat miskien motiveer by daar die program om te dink, dink aan een beplanning Misschien moet ons dink aan een net radio SA Israel Tour, het sal dit nie lekker wees nie, aangenaam wees nie as ons so een toer kan reel en ons allemaal mekaar daar in Israël sien. Wonderlijk, so. Het maak my sommer baie, baie opgewonde. Die land Israël is een prachtige, wonderlijke plek. Het uh, is besonder, soos die jou voete op daar die aarde neergesit het, is die nooit weer die selfte nie. Oom behalde dit, ken jy, kan jy die bybel baie beter verstaan, omdat al die plekke en die name, maak sin, omdat jy, as jy dink aan die olijfberg, dan sien jy die olijfberg. As jy dink aan Getseemanie, dan sien jy die plek. in uh, die Dooisveer, in die Jordanerivier, en Galilea, die meer van Galilea, meer daar in die oorde se kante. Alles maak vir mens net meer sin. En sal ek altyd as student wat in die theologie studeer, altyd probeer motiveer, maar ek weet die logische studenten skikkel al klaar net om hulle stieries te betaal dan het hulle nie nou nog geld om te spandeer aan soe toerlimarij maar dit die beste belegging wat jy ooit kan maak as een christen, as een gelovige om die land te besoek nou dan ook op donderdag, donderdag as my geema nie in die steek laat nie dan is dit die dag waarop ek nie uitsaai nie en dan op een vrijdag is dit weer dan om 19 eur uh, die oordenking en op zaterdag skryf u so half uur an in plaas van 19 eur of 7 eur is dit dan 19.30 Zuid-Afrikaanse tyd en dan op uh, zaterdag is dit weer diezelfde tyd, 19 eur, en op een sondag, soos dit nou is weer, hier diezelfde tyd, 19 eur, maar dan is het stem van hoop, hier die program, waarna u nou luister. So ek hoop jy voel welkom, en ek wil sommer so'n oudergewoonte, en ook in een geloof stap, groet ek mense in verskillende tale, en dan begin ek sommer daar met Die uh, russische taal, daar is een mens iemand, iemand wil groet, is daar twee woorde, strafutja is die een, die meer beskaafde dan manier om iemand te groet, meer formeel strafutja. As jy iemand goed ken, soos wat ek my boete wat daar is Peter Erasmus, daar in Saratov in Rusland, bly, weet jy of hy luister nie, as hy luister, my welkom my boete dan sê ons priveed, dat dit, uh, sê jy net vir iemand wat jy baie goed ken, daar in Rusland. In die Arabische lande sê ons salam alikum, en uh, daar het ons ook mense wat gereeld inskakel vanuit die uh, Arabische lande, en dan het ons in die Duits taal, guten Abend, en Engels hallo Afrikaans kan ons ook soma geloof sê en hy en hy in die Engels en dan in ons Afrikaanse taal goeie naand, allemaal verstaan dit of hallo of goeie naand en dan in die Griekse taal kalimera, Het is heel interessant kalimera in die Griekse beteken ek sê dag en nou, ons sê dit ons ook in Afrikaanse ons ook persommer dag sê Daar het ons dan een paar verskillende tale, en as iemand anders vir my in een ander taal ook wil sê, ons hallo sê, stuur het vir my. Ek het gesê, daar een paar maniere, jy kan hier inskakel op ons op ons kletskamer, en daar kan jy met my praat. Jy kan ook met my praat op Skype, my uh, Skype naam is xSkyper. X en dan skyper is K I P E R Prakties tomaar dan met my of jy kan met WhatsApp kan jy met my kommunikeer. Ek gee ek my nommer 07953464 87 so as jy skryf dan het of dit tomaar dan er stok tik of op elektronies wil neersit Ek bier die nomme 0795 3464 8 7 So is my welkom hoor, ontho enig tyd met my contact maak, as daar vraag is, ek weet ons het amal maar vraag, dat is diep vraag, waarmee een mens rondloop oor die godsdienst en Ek is bereid om vir jou te help Maar u moet ook aanvaar dat ons soms van mekaar sal verskil Dis is die rede hoekom daar soveel verskillende denominaties is of kerkgroepen Ons weet nie eers hoeveel verskillende kerkgroepen daar is nie En die rede hoekom daar soveel verskillende kerkgroepen is is omdat ons verskil, nou die heel vroegste verskil, wat ons somf in die kerk aantref, sal jy vind in de 15, en ook gelaas hier so twee is, so jy sien Petrus en Paulus het met mekaar verskil, oor die besnijdenis, of een mens moet besnij word, voordat jy een geloofige kan wees, christen christendis, En Petrus het gesê dat die mens besnij moet wees, Paulus het gesê, dit is nie nodig nie, en omdat hulle met van mekaar verskill het, en jy kan dit gaan lees, ek sê in handelingen 15 glaas wees, en glaasjes 2, en uiteindelik moes daar dan een kerkelike vergadering in Jerusalem gereel word. Dit was die vroegste kerkelike vergadering om hierdie zake waarmee mense verskil om dit uitgestrik te kry. So, u sien, dit is verkeerd om van mekaar te verskil, nie, dit is jou recht. Maar as ons by mekaar kan leer, is dit eindelijk baie goed. En die mens kan soms uitvind dat jy nie rechtig grond het om op te staan, en dan is het maar zeker beter manmoedig om toe te geën. maar dit gaan nie oor strij nie, dit gaan nie oor wie recht en wie verkeerd is nie, dit gaan oor die feit dat ons by mekaar kan leer, en dit is een groot, groot voorig, ek wil graag by jou leer, as daar iets is wat ek kan leer, wil ek het graag leer, ek is een gebore student, ek wil graag studeer, ek is nog altyd bezig om te studeer, en Dit is altyd vir my te wonderlik om my boek te vat en te gaan sit en te kyk en dit te vergelyk met die woord van die Heere, want dit bly altyd vir my die basis waarin ek die heel tyd terugkeer, is Godse woord, want dit gaan oor die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid neem. On het vir jou ook sê, ons wil van hand So bykie soos wat ek dit ook geadverteer het Praat oor Geloofsbeleidings En gebed Geloofsbeleidings En gebed So ons sal gebedsversoeken hanteer As daar versoeken is As iemand Een gebedsversoek het Dan is jy baie baie welkom Om daar die Gebedsversoek bekend te maak en bid ons om het direct daarvoor ons kan op hierdie oomblik somme net nou ook bid en ons bid vir almal wat bezig is om te luister en vraag wat ons het in ons omstandighede wat by God bekend is, kom ons buig net ons hoofde Vader, ons geef nie baie dankie vir geleent hierdie, soos hierdie dat ons kan bid dankie dat die ons geleer het om te bid Jezus het vir ons dit so geleer en aangeteken in Matthäus, die onse vader, by voorbeeld. Dat ons kan bid, dat met ons met u kan praat as ons vader, uit wie ons gebore is. Heere, daarom wil ek nou bid vir elke boete en sissie en vriend en vriendin, wat bezig is om te luister, Na net radio SA En hier die program stem van hoop Heere want ons wil graag een stem van hoop vir elke mens wees En u ken ons elkens dus wat ons nou Hiervoor hier die radio Of by die radio sit of le Waar die geval ook al mag wees Heere, u ken elkeen van onze behoeftes En ons kom plaas nou weer Ons zwak hand in u sterk hand En ons dank u vir al die goeie gaves Wat ons elke dag uit u vader hand Mulderlik, onverdiend ook, ontvang En ons bid vader dat u ons sal help Dat ons achter u sal anstap soos wat ons die preentjie het van herder met skape en u gesê het die skape luister na sy stem en hulle sal nie 'n vreemde stem volg nie. Here mag hierdie radio, net radio is as 'n kerk mag dit altyd die stem van God drieenig wees. Mag ons altyd daar die aanspraak kan maak op die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, alles gebaseer op die onveilbare woord. Vader, u ken ons, u ken ons omstandighede, elk een van ons is unieke mense met eie vraag, eie probleme, omstandighede wat by u bekend is. En in die geloof plaas ons, ons omstandighede in u hand. U is die skipper, u is die pottebakker, en bid dat u ons sal help. Vader, ons bid dat u sal voorsien in al ons behoeftes na die rijkdom van u groot genade. En ons dankie ook, vader, dat ons saam vir mekaar kan bid dat ons mekaar sal leer ken so dat ons vrijmoedigheid sal hee om dan vir mekaar in die gebed op te draag en ons dankie daarvoor in Jezus naam nou gelukkig hoef u ook nie die heel tyd net na my stem te luister he. kan ons ook soms na muziek luister In die snit wat ek saam bring het Steve Green wat sing people need the Lord, omdat ons allemaal die Heere nodig het I can see and there are Tyler. aangeskakeld by net Radio SA en die program Stem van Hoop en jy luister na dokter Tini Eiders wat uitsaai hiervan uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika en waar jy ook al is en luister jy is baie baie welkom ons praat eerstens oor geloof geloof is een diep saak Jy sal verstaan dat het fundamenteel is vir elke geloovige mens. As jy vooral kyk na hierdie vers, want ek begin in Ephesians 2 vers 8. Want jy moet mooi daarna luister. Want uit genade is jylle gered. Gered betekent dat jy nie meer verloren is neem. Want uit genade is jylle gered. Door die geloof. Sien jy word een mens gered, jy word gered dier geloof Dit is nie soma net een automatische saak dat jy die een oomlik nog ongeret is en die volgende oomlik is jy gered Jy weet nie is daarvan nie, want uit genade is jy gered dier geloof En dit is nie uit jy self nie, dit is die gave van God Dis God wat in een mens werk, ons moet het verstaan en die mens moet ook verstaan die manier waarop God in ons werk. Voor de pensen sê dit vir ons baie duidelijk, daar duidelijk, Paulus en sê dit God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk naas die welbeha, en hy sê ook die goeie werk wat God in ons begin het, dit sal hy ook volleindig tot op die dag van Jezus Christus, wanneer hy weerkom. God werk in een mens door sy woord, en ek wil hy, moet dit verstaan, dit is hoe ons uh, die heel eerste kennismaking met God uit Genesis leer, in die begin het God die hemel en die aarde Geskape en daar die woord sal so vir jou anhal in die Hebraaus, Barra, Elohim, Eta Shammahem, Weeta, Arets daar die woordkie Barra, wat ek nou net gezet is, wat ons vertaal het met skip, en in die Latijn is dit met creatio, ek sinhilo vertaal, wat beteken skipping uit niks God het uit die niks, uit die totale niks, het uit die hele ganse skipping, die heel al sienlik en ons kan sienlik Het uit niks in aan sy geroep en hy onderhoud het alles door sy woord In Johannes die Evangelie lees ons dit ook baie mooi dat In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God En alle dinge het door hom ontstaan en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het Die God is die schepper Hy bly die skipper, hy sal dit bly tot in alle eeuwigheid en hy is ook die herskipper van mensese levens. Daarom is God bezig, nou ook terwijl ek bezig is om god Godse woord te hanteer, is God bezig dier die woord so saad wat gesaai word, is God bezig om te skip en te herskip in die levens van mense en God skip geloof want dit is een geskenk, dit God wat dit vir ons skenk dit is een geskenk dier Godse genadige werking binnen in jou God werk nou, terwijl hy sit en luister is God bezig om deze woord in jou te werk dis dit is nie te wonderlik nie, het God in jou werk, want as nie dit nie doen, die mens, so, dan bly jy iemand wat nie weergebore is nie. Jy is een natuurlijke mens, en die Bijbel sê die natuurlijke mens neem die dinge van die gees nie aan nie, want het maak jy voor om sin nie, want dit moet geestelik oordeel word, so daarom, God werk binnen in die mens, so so, hier die achte vers het ek gelees het uit die versies 2, onthoud dit, want uit genade is jylle geredt, dier die geloof, en dit is net jy dis self nie, dit is die gave van God, so God skip in ons, dier die geloof, hy gee aan ons geloof, en so gee hy aan ons redding, mens moet dus kan glo, en as jy in, in die breers vir jou verder kan lees, In Hebreus 11 krijg ons eindelike definitie, een baie mooie definitie van geloof. Die geloof dan, Hebreus 11 vers 1, die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, is een bewys van die dinge wat ons nie sien heb. Die geloof is dan een vaste vertrouwe, vaste vertrouwe, dit is nie wankelbaar nie, dit is een vaste vertrouwe. Geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewijs van die dinge wat ons nie sien nie. Sien een mens, kan nie God sien nie, jy sal nou onthou wat ek probeer sê, Mooses was op die berg sienaai by God, maar dis in die geest. En Mooses wou graag God sien. En toe die Heere vir Mooses gesê, maar Mooses, geen mens kan my sien en bly leef nie. Want as eers hier die werk van heiligmaking wat God in ons moet werk, so dat ons gereed kan wees vir daardie dag, Daar gaan mense wees wat nie gereed is nie, maar wat in sy teenwoordigheid moet kom, en die bybel sê dat vir ons die openbaring by duidelik die mense gaan sê, van dat hulle in God sy teenwoordigheid moet kom, berge val op ons, jevels bedek ons, want wie kan in sy teenwoordigheid bestaan? God is heilig. En in daar die heilige teenwoordigheid, moet een mens ook heilig wees, want die skrif sê dit ook baie duidelijk, vir ons wees heilig, want ek is heilig, maar dis God wat in ons werk, en ek wil jy nie afskrikteer, wat ek aan jy voortduidelik nie, en juist help daarmee, dat het jy gerust maak, dat jy vertrouwe in God is, ons glo in God, die skipper, niemand het vir God gesê om die hemel aarde, en die zichtbare en onzichtbare dinge te skeep nie, hy het het zelf besluit, En daarom gaan dit ook so met die wedergeboorte wat hy verduidelik het aan Nicodemus. En van vir sê, Nicodemus, jy nou nie verwonder oor die dinge wat ek sê nie. Hy sê, die windwaai waar hy wil nie oor sy geluid, hy weet die waai vandaan kom. Hy sê, so is elkien wat uit God geboore is. Dis God wat met die mens besig raak. Vir my is dit so duidelik, soos helder, soos dagelig. Omdat ek ongeloofig wees Tot omtrent die ouderdom Van 21 jaar En daar het ek tot geloof gekom Geluister na die Na die woord verkondiging En skielik Mense, soos die klap Van die vinger, soos die Weerlig straal Het ek tot geloof van God Gekom, en vandaar die Oomblik af is my ganse lewe verander My hele richting waarin Ek bestudeer het verander en die volgende jaar my ingeskryf vir theologie, en tot hierdie, hierdie oomblik, is ek bezig om Godse woord te bestudeer, want dis vir my soos manna uit die jimmel, dis vir my soos soot, soos jinnig, dis vir my die wonderlikste, wanneer ek met God alleen kan wees, en met om praat, en hy met my praat soms in die nacht, soms wanneer ek slaap, dat ek nie eens weet in die volgende ochend, as ek wakker word, dan was daar nieuwe dinge wat God vir my gesê het en ek in verwondering staan oor God en die bemoeienis wat hy met die skipsel, met die mens maak, dat die persal en dichter vraan, wat is die mens dat die aan omdink? My antwoord aan, hy het om weinig minder as die goddelike wees, so het ons het verstaal, in die Hebraeuse taal staat daar aan die woord, Dis die woord Elohim Wat God beteken Om weinig minder As Elohim Gemaak God bemoei om met ons God het sy leven vir ons afgeleg Het is so aangeteken Want so lief het God Die wereld gehad Dat hy sy enige boore sien Gegeet So dat elke wat in hom glo Nie verloore mag gaan nie Elke wat in hom glo nie verloore, maar gaan nie, en dit moet ons aangryp, dit moet vir een mens inspireer, dit moet vir jou help om te dink, Heere, wat kan ek doen, hoe kan ek deelwees in hierdie werkzaamhede, waarin God werk, wat Paulus vir ons waie mooi sê, ons is mede arbeiders saam met God, in die levens van mense, jou teenwoordigheid, net jou teenwoordigheid, En mens is dit levens maken verskil, al is jy nie eerst fysisch tegenwoordig nie. Ek het jy gesê van een boete van my boete, Pieter Erasmus, en as jy inluister nou, dan sê ek weer vir jou baie, baie, baie, welkom my boete. Dit is eindelijk jy wat dit vir my moendelik maak, om hier op jy die radio te kan uitsaai. Uh, en die feit dat jy dit moeilijk maak beteken dit jy maak het moeilijk dat mense recht oor die ganse wereld kan luister na Godse woord daar is nie een plek op die aarde waar mense nie kan luister na net radio SA nie, ooral, ek het gekyk ook na die, al die verskillende plekke waarvan ons die statistieke gekryd al die werelddele mense luister Weet jy, ek het my boete hier Pieter Erasmus dan ooit visies ontmoet, van aangezicht tot aangezicht, en hy bly daar in Saratov in Rusland. Maar hy het my al geskakel, en, en net die stem, net sy stem, dit so'n wonderlijke stem, wat hy het, so'n prachtige, mooie, lachende stem, wat jou onmiddellik aansteek. Ek dink nie, jy sal met hom kan staan en praat, en jy sal met hom lach he want dit is so, kijk as iemand by jou voorbij stap en iemand glimlach, dan voel jy ook lis om te glimlach, iemand vir jou mooi glimlach he, voel jy ook lis en so is dit mense de invloed op mekaar, mense beinvloed mekaar en dit is hoe God werk en so kan ons medewerkers van God wees in hierdie groot verlossingsplan van God. Nou, alles begin dus by geloof, alles begin, by geloof, en ek wil graag vanavond vir jou die geloofsbeleidnis van Athanasius lees, nou, ons het al een paar keer ons geloofbeleid uit die apostoliese geloofsbeleidnis, en die ken baie mense, maar ek dink nie alle mense is bekend met die geloofsbeleidnis van Nysia nie, ek het gesê Atenasies dit is die volgende een waarna ons kan kyk by volgende geleentheid dat jy ons een vernaand daarna kan kyk nie maar die geloofsbeleidings van Nysia het ontstaan so in die jaar 325 aan Klein-Asië Nysia maar dit is nie al nie dit het begin in 325 dit is volledig klaargemaak ees in die jaar 381, so meer as 50 jaar daarna is daar geskryf net aan hier die enkele sinne wat ek nou vir jou gaan lees, waaruit hier die geloosbeleidene sta, bestaan, wat so'n bykie van die uitbreiding is op die apostoliese geloosbeleidene, so'n bykie meer uh, vlees aangesit, maar jy kan nou dink, dit is so'n 50 jaar, meer dan 50 jaar, is arbeid van die, van die kerk, om hier die paar sinne vir ons neer te pen as een geloofsbelijdenis. So die geloofsbelijdenis dan van Nysia. Ons glo in een God. Ons glo in een God. Die almachtige Vader, die skipper van die hemel en die aarde. Een van alle sienlike en onsienlijke dinge, dit wil sê, God is die schepper, van alle dinge, van wat sienlik is, en onsienlik, so wat ons kan sien, is, kom ons sien, nou maar die mens, die wereld, die jou medemens, wat jy sien, maar jy kan verder kyk, as jy met die teleskoop, en met sterk, sterk teleskoope, uh, wat in die jimmel ruim kan anboor, en daar is dan die uitgestrektheid van die jimmel lichame, waarvan ons nie ees alles kan sien, en ons kan maar net hier ons eie sterrestelsel stelsel sien, ons eie melkwegstelsel, en daar is miljoene van hulle, miljoene der miljoene. God het dit alles geskapen, maar boem behalwe dit wat ons hier mikroskopies en makroskopies groot is, wat die met die mikroskoop, Uh, klein dingetjes kan bekyk onder die mikroskoop so dat jy sê dat kan sien en joog, my sê daar is goed wat jy met die elektron mikroskoop moet bekyk om uiteindelik by voorbeeld te kan sien hoe lyk een mens kern van die cel binnen in die kern en jou uh, DNS of DNA, die dna's die meer die Engelse afkorting en die is die Afrikaanse afkorting om al die goed te kan sien dit is nog alleszienlijke dinge, maar dan is wat die onzienlijke, die jylle uitgestrekt van die bestaan van God Vader, Seen en Heilige gees en rondom hulle daar die vier weesens uh, wat beskryf word, wat like soos een mens en like soos een kalf en een arend en een leeuw en rondom hulle gerips en rondom hulle seeraals en die aardsengele en die vier windrichtings en dan die uitgestrektheid van biljoene engele onsigbare geeste ek kan jy nie som en kan sien jy kan aan ons verskyn as God wil soos wat ons weet Gabriel bijvoorbeeld aan Daniel verskyn het so dit is dan sienlik en onsienlik en een, Heere, Jezus Christus, die enige boore van God, geboore uit die Vader, voor alle tye. Sien hoe voorzichtig het hulle geformuleer hieraan om praat van die enige boore van God, geboore uit die Vader. Ons praat nie nou van Jezus en sy geboorte uit Maria nie. Hierdie is die pre-existente Christus, wat voor alle tye bestaan het, maar wat uit die Vader geboore is, gevaar, gebo, die enige geboore sien van God, geboore uit die Vader, voor alle tye. Hy, Jezus, is God uit God, licht uit licht, waarachtige God, uit waarachtige God, Hy is verwek, maar nie gemaakt nie. Een in weese met die Vader. Sien hier die kerk geworstel destijds, om die rechte woorde te vind, om ons geloof te belei, so ons kan denk aan God en aan die Seun, aan die Vader en aan die Seun, dier wie alle dinge ontstaan het. Dis nou nog die Seun. Dis wat ons in Johannes die eerste hoofdstuk bijvoorbeeld lees, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en alle dinge het hierom ontstaan, en het door wie alle dinge ontstaan het, so Jezus is eindelijk die skipper, wat alle dinge skip, dierom het alle dinge ontstaan, wat terwille van ons die mense, en terwille van ons zaligheid, neergedaal uit die himmel. Toe hier die begrip van dat hy neergedaal het uit die himmel gaan dan ook gepaard met sy geboorte maar hy moes eers daar die besluit neem gewilliglik om geboore te word uit die mens, uit Maria en vlees te word en Jezus is dus die vlees geworde God, dis die firm die sigpaar wording van God die vleesgeworde God. Neergedaal het in die hemel, vleesgeword het, dier die heilige gees uit die maagd Maria. Mensen, hier is diep, diep, zeggende dinge, dat die mens daarover moet nadink, dat Jezus uit een vrou gebore is uit die maagd Maria, en hoe een mens na haar moet kyk as een besonderse mens, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pilatus, onder Pontius Pilatus, geleid het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het, volgens die skrifte, Het is nou hier die dag, die sondag Die paassondag, die opstandingsmorgen Die dag waarop die Heer Jezus opgestaan het uit die dood Opgevaar het ook na die hemel he, Wat op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte Wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die rechterhand van die vader, so Jezus het hierdie besonderse plek gaan inneem aan die rechterhand van die vader. Wat weer sal kom, so Jezus het opgevaar na die vader, maar hy kom weer terug. Nou, die engele het het so vir die disciples gesê, Heer die Jezus wat van julle weg en sal weer net so terugkom soos hy hier opgevaar het. Hy het met die wolk opgevaar en hy kom weer met die wolke opgevaar het in die jimmel, sit aan die rechterhand van die Vader wat weer sal kom met heerlijkheid om te oordeel en dit is iets wat ons verskrikkelijk ernstig moet opneem. Dit wat ek nou verder hier gaan lees, oor die oordeel wat, wat kom, want dis deel van ons geloofsbeleidnis, wat weer sal kom met heerlijkheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, so as jy nie gesterf het nie, die in die tyd dat Jezus kom, dan gaan die oordeel plaasvind alle mense moet voor die rechtersdoel van Jezus verskyn of jy nou deel is van die kerk al dan nie daar is twee geleendhede dit later meer op sy uitbruik wie sy koningsheerskapai geen einde sal heen nie wanneer Jezus sy koningskap die in die koninkryk hier gaan vestig dan gaan dit tot in alle eeuwigheid wees. Daar gaan nie weer enig iets tussenin gebeur, soos die sondeval of iets van die aard nie. Dit gaan sy heerskapai, sy koning heerskapai gaan heers blij tot in alle alle eeuwigheid. En dit sal geen einde heen neem. Geen einde neem. Tot in alle Ewigheid En dan gaan die geloosberneidenis voort En hy sê, en in die Heilige Gees Die Heer en Levendmaker Wat van die Vader en die Seon uitgaan Die Heilige Gees gaan uit van die Vader en van die Seon Wat saam met die Vader en die Seon aan bid en verheerlik moet word, en dis iets wat ons altijd aan moet dink, is dat ons, God wat ons aan bid, is God door enig, Vader, Seen en Heilige gees soos wat ons die Vader aan bid, so moet ons die Seen aan bid, en so moet ons die Heilige Geest aan bid. Wat saam met die Vader en die Seen aan bid, en verheerlik moet word, wat gespreek het dier die heilige profete, ons gloe aan een heilige algemene kerk. Hier het op klomp verwarring ingesluip, in hierdie bepaalde woorde wat hier op een stadium gebruik is, ons gloe aan een heilige algemene kerk. Nou daar die woord algemeen was in die begin geskryf as katholieke. Die woord katholieke beteken algemene dit is ander woord vir algemeene, dit is een kerk, dit sê die kerk reg oor die wereld, in al die lande, soos wat ons nou uitsaai, alle mense wat aan Jezus behoort, behoort aan sy algemene kerk of katholieke kerk, maar nou moet jy nie onthou mense, hier het ongelukkig, het hier een verwarring ingesluidt, Katholiek beteken nie Rooms-Katholiek nie. Rooms-Katholiek beteken, dit is die algemene Roomske kerk met sy hoofdstad in Rome. Maar verder is elke ander kerk is deel van die katholiek of algemene kerk, en is maar beter denk ek dat mys die woord vir my, die, die woord katholiek, Omdat dit verwarringskip, en nou praat ons my liever, van die algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, dit wil die twaalf apostels. Ons belei een doop tot vergifnis van sondes, ons verwacht die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw, dis die eeuwigheid. Ons gloe dus aan een eeuwige lewe. Dit is dan die geloofsbeleidings van Nissea. By die volgende keer, omdat ons dan die tyd het nie, dat is my het een paar minuut oor, gaan ons kyk na nog om geloofsbeleidings, die geloofsbeleidings van Athanasius, wat een bykie meer uitgebrei is, Die ander twee beleidings, met die eerste in die apostolische geloosbeleidings, is so' man kwart bladzij omtrent. Die geloosbeleidings waarna ons nou net gekyk het van Nistia, is hoe so bladzij, is nie eens een bladzij nie. En die geloosbeleidings van Athanasius is hoe so twee en een half bladzij. En dit ook lees, want dit is een biekie meer uitgebrei. Mens weet nie altyd, wanneer jy iets skryf, sê nou man een definitievorm, wat is die kortste vorm wat het nou makkelijk maak dat die mens nie verwar word nie dat die alles sê wat die moet sê dit is een moeilike besluit en daarom het die beleidings maar so stikkie stikkie uitgebrei om wat sommige mense gesê ja maar goed dit wat jy nou gesê het is waar maar daar is ook ander belangrike klein dingetjes wat jy nou nie gesê het nie? wat ook essentieel is maar dit bly een moeilike taak Om iets te omskryf in een definitie So die definitie alles sê wat jy moet sê wat essentieel is Dit waar sonder Dit wat jy dan nou sê nie waar is So dit bly bly maar altyd Ek kan dan dout, ek loopt, stel om ons was Afrikaans 1 Moes ons definities geskryf het oor sekere goed En dit was waai moeilik, dit Jy moet sit en dink hoe jy dit op die kortste moendelike manier iets kan stel waar sonder daar die ding wat jy wil beskryf nie kan bestaan he en jy kan maar gaan sit, jy kan maar gaan sit en dink daar en probeer om dit te doen, dit is moeilik, dit is rechtig nie, nie makkelijk nie, dit is moeilike dinge maar dit is belangrijk dat die mens jou geloof in God Want jou geloof red jou Jy word gered dier jou geloof En Jacobus sê nog iets wat ek nou mee gaan afsluit Wat ook baie mense al probeer vir het Om daarna te kyk En Jacobus hoeft ek twee Sê Jacobus wat baat het my broeders as iemand sê dat hy die geloof het maar hy het nie die werke nie Die geloof kan hom toch nie red nie Sê hy sê geloof red mens Maar Jacobus sê geloof sonder werke kan jou nie red nie En dan gaan hy maar soebykie aan om die geloof en die werke soebykie te beskrywe te beskrywe En hy sê in vers 19, jy gloe dat God een is, hy sê jy doen goed, hy sê die duivels gloe dit ook en hulle siddur. Maar wil jy weet oor nietige mens, dat die geloof, sonder die werke, dood is, daarna moet ons ook nog een bykie kyk. En as daar vraag is wat ek vir jy gesê het, soblief praat met my, want as jy nou nie met my praat, he, dan uh, is dit moeilik om um te weet wat in jou gedagtes aangaan, ek kan aan die mense gedagtes lees nie, as die mense met my praat, weet ek nie wat jy denk nie, maar ek probeer om so volledig as moontlik met die mense te praat oor geselecteerde onderwerpen maar neem assoblief vrijmoedigheid praat met my, hier enerzijds in die kletskamer kan jy dit doen anderzijds kan jy dit uh, doen per whatsapp Jy kan ook per Skype met my praat Ek vir jy gesê my uh, gebruikersnaam daar is XSkyper2 XSkyper2 En jy kan dus daar ook met my gesels So enige tyd is jy dus welkom Ek hoop dat jy dit sinvol uh, ervaar het En daarmee gaan ek jy nou groet en sê salom en ek hoop jy het een baie goeie nachtrus wat jy sal kan geniet en so tenslotte luister ons maar na a bieke muziek terwyl ek sê salom mooi aand